Nagyvárosi dilemmá. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok, Kolundzsia Gábor vagyok. A Bányai távol magam fogom vezetni a mai napon a műsort. A mai témánk a kettős, egyrészt a világörökség védelméről lesz szó, a másik pedig az altulombáros, ez az a műsorunk második felében. A telefonszámaikat mindjárt mondom, ahol hívhatóak vagyunk, 4890999, és a... Van egy mm, mobil szám is, 30-as, 00 ahol sms is lehet küldeni. A mai első vendégünk, Sós Gábor, aki a Kollégium Budapest tudományos kutatója, és egy a világorösséggel régóta évek óta foglalkozó szak szakértő, és most a közelmúrban, egészen pontosan November 23-25 között volt egy nemzetközi konferencia a városi történeti tájról és kezeléséről. Ez annyira nemzetközi volt, magam is részt vettem rajta, hogy angolul, illetve franciaul hangzott el minden, még a magyar résztvevők is így mondták az előadásaikat, és nagyszámban jöttek el külföldi előadók és érdeklődők is, Magam is érdeklődéssel vártam, hogy ez a fogalom maga miképpen vezetődik be a köztudatba, mit akar, és a városok értékeinek a védelme szempontjából milyen olyan újdonságot hoz, ami előre mutató az eddigiekhez képest. Tehát akkor ezzel adom át a szót, hogy voltak éppen, mi ez a kezdeményezés, mit céloz, és milyen eredményekre várhatunk ezzel. Köszönöm szépen a meghívást, kedves Gábor, és akkor ha mindjárt így a közepébe vághatunk a, a témának, a felvezetése nyomán egyből hadd reagáljak arra, hogy miért volt idegen nyelvű ez a konferencia, Ugye két dolog is indukálta ezt, részben az, hogy a kollégium Budapestben került rá sor, aminek alapvetően idegen, nyelven, alapvetően idegen nyelven folyik az oktatás, de még inkább a konferencia témája. Ugye az a fogalom, hogy a városi történeti táj, és különösen ennek kezelése, ez egy viszonylag új diskurzus, mégpedig az UNESCO és az ICOMOS berkeiben folyó nemzetközi vita annak nyomán, hogy a legutóbbi nemzetközi ajánlás a városi műemléki jelentőség és műemléki területek védelméről 1976-ban született. És az azóta eltelt több mint 30 év, mert olyan változások történtek, hogy a közelmúltban eldöntötték az UNESCO-ban, hogy ebben a témában egy új nemzetközi ajánlásra van szükség. Már maga a, a, a, a dolognak a megfogalmazása is, hogy városi történeti táj, erre, a, erre az új felfogásra reagál, még pedig arra, hogy. Hogy az elmúlt időben egyrészt kitágult az örökség fogalma, nem csak bizonyos statikus értelemben épületeket, városmagokat, akár városi si környezetet, vagy, vagy, vagy épületegyütteseket tekintünk a városban örökségnek, hanem a várost és a, és a környező tájat együtt, a, a köztük való különféle hatásokat, és itt azt hiszem, hogy legalábbis neki egy nyitott a döngetek, aki kiállítást készítettél a, a rakpartokról, ahogy ez 130 évvel ezelőtt elkezdett kialakulni. Tehát visszatérve, alapvetően az örökség fogalmunk kitágult, a város és a környezet kapcsolatát kicsit máshogy látjuk, gondolva itt akár a, a természettel kapcsolatos újra gondolt folyamatokra, a riói folyamat, a fenntartható fejlődés és így tovább. Tehát mindezek oda vezettek, na és nem beszélve arra, hogy arról, hogy a, a világ lakosságának egyre nagyobb része városokban lakik, és ha már az UNESCO-ról beszéltem, a világörökségi helyszínek, mint egy 900, majdnem 900 helyszín közül ö, ö, szinte kétharmada városban, vagy város területen van a világörökségi helyszínek közül. Tehát mindez olyan fajta ö, folyamatokat jelentett az elmúlt 30 évben, melyek nyomán újra kell fogalmazni azt, hogy mit értünk ö, ö, örökségen a városban, hogyan lehet ezt megőrizni, megóvni, és ö, fenntarthatóan használni. Na most a konferencia ebbe a, ebbe a nemzetközi gondolkodás folyamatba illeszkedett, ezért is tartottuk idegen nyelven, és ezért is hívtuk meg, gyakorlatilag az erőadók felekülföldi volt, az UNESCO-tól is e, voltak itt, Párizsból voltak itt, és, és különösen a régióból, a, a táján értelmezett régiónkból, tehát Rigától, Plovdivig e, voltak esettanulmányok. És nagyjából ez is volt a konferencia logikája, egy fogalmi körbejárás, aztán értelmezett esettanulmányok, majd pedig ezt az egész problematikát és megközelítési módot e, ráfordítottuk, mint egy Budapestre, és a budapesti világörökségi helyszín kezeléséről tartottuk egy kerekasztalt és vitát. Uh -huh. Igen, itt a meghívóban is szerepel egy mondat, hogy a Világarösségi Bizottság Budapesttel kapcsolatban a közelmúlban döntéseket és ajánlásokat fogalmazott meg. Ezek mi, melyek? Igen, ez, ez a konferencia Nyilván ezeket az ajánlásokat is figyelembe vette, amelyek, ha most a közelmúltat tekintjük, akkor akár visszamehetünk a 2005-ös rakparti misszióhoz, de beszélhetünk akár a 2002-es felterjesztést megelőző értékelő misszióról, amikor is a bolgári szakértő, aki itt járt 2001 decemberében, azt javasolta, hogy az Andrási úgy akkor bővítették az Andrási úttal a, a helyszínt, hogy, hogy, hogy ne csak az Andrási út közvetlen környezete legyen világörökségi helyszín, hanem mint egy védőzónaként kerüljön be a Berső is, is. Úgyhogy így lett gyakorlatilag az a, az a terület és világörökségi terület. De itt volt az egészen közelmúltban, a, ugyanezen a területen e, e, IKOMOS missziót folytatott Michel Polsépítész is. Tehát azt gondoltuk, hogy mindezeket a szakértőket, akik valaha is kapcsolatba kerültek a Budapesti világörökségi helyszínnel, hívjuk meg, e, ültessük egy asztalhoz e, hazai szakértőkkel, részben döntést hozókkal, és e, valamiféle nagyobb léptékű tervet, elképzeléseket fogalmazzanak meg a budapesti világörökségi helyszín kezelésére. Ugyanis ennek az egész konferenciának, illetve az ezt szervező Observator űrben Budapestnek, bocsánat, megint egy külföldi szót kell használnom, mindjárt elmondom, hogy mi ez. Valahogy ez a, ez, ez, ez a filozófiája, hogy, hogy egyrészt a, alapvetően egy szakmai alapú párbeszédet folytassunk a városi térrel foglalkozó szakemberek, tudósok, kutatók között, és itt a városi térrel foglalkozó kutatókon nagyon széles spektrumot értek. Ugye hagyományosan építész, várostervező, tervező, közlekedés, közlekedésbének statikus, de mi úgy gondoljuk, hogy ezt a úgymond városi hardvert egyre inkább ki kell bővíteni egy úgymond városi szoftver irányában, és itt az elnevezések semmiképpen sem hierarchiát jelölnek. Tehát be kell vonni történészt, örökségvédelmi szakértőt, szociológust, demográfust, pénzügyi szakembert, közigazgatási szakembert, hiszen a város mindig is ennek a sokszínűségnek volt a, a kifejezőrése, mindig is valamiképpen a különböző tényezők közötti együttműködésből lett város. Mm. Na most ez a, alapvetően az obszervatoárnak ennek a, ennek a közelmúltban létrejött, és még mindig formálódó együttműködési ö, ö, szervnek, hogy nevezzem így, Ulyan is négy intézményről van szó, a kollégium Budapestről, ami ugye egy, egy posztgraduális kutatóközpont, nemzetközi kutatóközpont Budapesten, az Elte bölcsészkarának Atelié társamtudományi központjáról van szó. Az Atelié ez mit jelent ez? Hát ez esetben? egy műhely, azt jelenti, hogy műhely, ez is egy ilyen kicsit franciás kifejezés, egy kutató kutatócsoport, uh -huh. ahol természetesen egyetemi oktatás is folyik. Ők például az örökség fogalommal nagyon régóta is nagyon alaposan foglalkoznak és a, a műszaki egyetemnek részben az urbanisztika tanszéke, részben az építészet történeti tanszéke, valamint a Kurtais örökségvédelmi Hivatal, azon belül is elsősorban a, a világörökségi titkárság. Tehát ez a négy intézmény hozta létre francia bátorításra ezt az obszervatárűrben űrben üdepesztet. A franciák ehhez hasonló, vagy legalábbis ilyesmi néven futó, Obszervatár néven futó, városkutatóközpontokat központokat már többet is létrehoztak, főleg a közel-keleten és is, Isztambulban de nemrég úgy gondolták, hogy egy ilyenre Budapesten is szükség lenne, és mi pedig ez a négy intézmény kapva kaptunk az alkalmon, hogy létrehozhassunk egy olyan fórumot, még egyszer ha mondjam, ami egyszerre biztosít intézmények közötti tapasztalatcserét, egyszerre biztosít kutatók és döntéshozók közötti tapasztalatcserét, különböző tudományterületek közötti párbeszédet, és úgy gondoljuk, hogy amikor ez a ez a kutatás, ez a szakmai párbeszéd elér egy szintet, akkor ezt közvetíteni kell részben a szélesebb társadalom felé, tehát a társadalmi nyilvánosság felé, illetve ezen keresztül ezen egy időben a, az úgynevezett politikai döntéshozók, a policy makerek felé. De mindennek alapja úgy gondoljuk, hogy egyfajta szakmai párbeszéd, tehát többszintű párbeszédben gondolkozunk. Első, első körben egy, egy szakmák kutatók közötti párbeszédről, hogy világosan artikuláljuk a városi térben számunkra fontos értékeket. Annak érdekében, hogy ezek a, a világosan artikulált értékek társadalmi nyilvánosság előtt is megjelenve valóban e, használhatók és, és, és érvényesíthetők legyenek a, a konkrét döntéshozatalban. Akkor ez egyfajta misszió, tehát a, a, abból gondolom, hogy közel-keleti országokba jött előbb létre ilyen jellegű, kutatóközpont, és utána pedig Magyarországon. Van, van még olyan Európai Uniós ország, ahol ilyen működik? Igen, alapvetően az obszervatár fogalom egy, egy, egy, egy, egy európai, egy kicsit brüsszeli zsargon, uh -huh. tehát ezért is vonakodunk egyelőre lefordítani. Nem is mondok milyen szavak jönnek az ember. Megfigyelő. Igen, ugye rögtön az ember valamiféle observatórium, ö, ö, ö, ügynökségre gondol, az observatórium meg csillagászatra, tehát egyelőre tartjuk ezt a kicsit franciás pati Cínált, ami lehet, hogy egyeseket nem biztos, hogy szimpátiával, egyesekben lehet, hogy nem szimpátiát kell, de minden esetre még nem találtunk rá megfelelő magyar kifejezést. A lényeg az, hogy csináljuk, amit úgy gondolunk, hogy fontos, és aztán majd menet közben uh -huh. alakul ez is. Az, hogy közelkereten voltak ilyenek Beirutban, aztán elköltözött Damaszban, Kairóban, Isztambulban, ez mondjuk a francia külpolitikának, kultúrdiplomáciának a, a, a, a csapás iránya. Ja. Mindenhol egy kicsit más tartalommal működnek uh -huh. ezek. Igyekszünk itt helyben olyan tartalommal megtölteni, uh -huh. amit, amit mi szeretnénk, és, és nem csak francia, tehát alapvetően kezdeményezés francia, de most már egyre inkább fordulunk egy szélesebb támogatói körhöz is. Na most ha azon hallgatók felé is gondolva, akik Hát a különböző papírmunkán túl szerették látni a konkrét eredményeket. A világorosség cím milyen konkrét hatással van a értékek védelmére? Most akár világszinten is nézhetjük, akár Budapest szintjén, hogy ez mit jelent konkrétan? Ugye, hogy egy kicsit visszahátráljak is a, a, a dolognak a, a történeti hátterét megvilágítsam, Ugye van egy világörökségi egyezmény, ami, amiről hosszan lehetne beszélni, ez 1972-ben fogadták el, de maga az az elv, hogy, hogy a, a világ összes országának, államának vannak bizonyos közös érdekei, és nem is csak az államoknak, hanem a, hanem a, a, a népességnek. Ez ugye már akár, visszamehetünk az első világháborúig és a, a, a a nemzet, Nemzetek Szövetsége, vagy hogy hívták a 30-as években népszövetség. Megalapult... Népszövetség. népszövetség, bocsánat, Népszövetség, illetve hát a háború után az ENSZ megalakulásában is teste öltött, és egyre inkább ö, ö, utat talált magának az az elképzelés, hogy vannak az egész ö, Emberiség számára fontos értékek. Ugye ez a 48-as emberi jogok nyilatkozatában is megnyilatkozott, de ahogy a kultúrát is elérte, kultúrát és természetet, ugye mert a világörökség nem csak kultúra, hanem természet is. Tehát ez, ez a fajta gondolkodás mond, hogy vannak olyan tartalmak, olyan értékek, és adott esetben ezek konkrét helyszínek, amelyek a világ egésze számára fontosak. Ez, a, ez, a, ez a, a, a világ közös öröksége fogalom, ez, ez öltött testet ebben a 72-es egyezményben. ha akkor talán nem is pont ezekkel a szavakkal hívták. Először egyébként az UNESCO alapokmánya használta ezt a fogalmat 1946-ban, hogy az emberiség közös öröksége, uh -huh. common heritage of humanity. Uh -huh. Na most ugye ennek alapján jött létre a világörökség lista, amire Budapest egyébként először 87-ben került fel, Konkrétan azzal a, az elnevezéssel és azzal a lehatárolással, hogy a Dunaparti panoráma, valamint a Budai Várnegyed. És akkor ez gyakorlatilag a Margit híd és a Petőfi híd közötti területet jelentette, a balparton a, a Budai Várral, a Pesti oldalon pedig egészen Bocsánat, az a jobb part, tehát a budai oldalon a budai várral, a pesti oldalon pedig a, a egészen egy keskeny sávval a Dunapart mentén. Na most ez volt 87-ben, ugye két magyar felterjesztés volt akkor, Hollókö és Budapest, majd pedig 2002-ben a budapesti helyszínt kiterjesztette, a Magyar állam felterjesztette, hogy terjesszék ki az Andrási útra. Ugye Mind a két helyszínről hosszas felterjesztési dokumentáció készült, ami, ami, aminek feladata az volt, hogy részletesen tag, taglalja a többek között a helyszínnek a kiemelkedő egyetemes értékét. Ugyanis egy, egy helyszínt akkor vesznek fel a világörökség listára, ha ez a bizonyos kiemelkedő egyetemes érték, valamint a helyszín integritása és hitelessége megvan. Most ez a, ez, a, ez a három kritérium, az alap, és ugye ezt aztán sokféleképpen lehet tovább részletezni, hogy ez mit jelent. De Budapest esetében, és minden világörökségi helyszín esetében, ez a bizonyos kiemelkedő egyetemes érték, és annak megőrzése az, ami a helyszín további kezelésének az alapja. Az egyezményben azt vállalja az adott részes állam, hogy ezt a helyszínt ennek a kiemelkedő egyetemes értékeit megőrzi. Na most... Visszatérve az értékekhez, amit az előbb említettem, ugye kiváló támpont a világörökség, a világörökségi helyszín ahhoz, hogy Budapesten egy valóban értékalapú, helyszínkezelés történjen, és itt a, ugye, számos kérdés felvetődik, ugye ez mondjuk konkrétan a világörökségi helyszín, ami jelenleg, aminek ott a határa jelenleg, ahol van, de felvetődhet az, hogy ezt bizonyos keretek között tovább tágítsuk, illetve maga a logika az, hogy egy, egy helyszínt az értékei mentén kezeljünk, és annak a, azoknak a fenntartásával és fenntartható használatával tervezzük a jövőnket, ez jó lehet banálisnak tűnik, de nem mindig evidens, főleg a hétköznapok gyakorlatában. Na most, bocsánat. Na azt akartam éppen kérdezni, hogy eltelt ugye 20 év. Most már több is, mint húsz, ugye a, a világorosségi nyilvánítás óta most már lehet húzni egy, ö, egy eredményt, hogy most végül is mire jutottunk, tehát hogy ö, mennyire sikerült megvédeni az értékeinket. Konkrétan itt a Budapestről van ugye szó alapvetően, tehát mire mentünk ezzel a címmel. Igen, na most megint a, ugye a válasz többszintű. Egyrészt megint hat, utaljak egy nemzetközi folyamatra ugye az, hogy, hogy egyre inkább városiasodik a világ, globális folyamatok, környezeti problémák és így tovább. Tehát valamilyen szinten ezzel a kérdéssel minden város és minden világ örökségi helyszín szembenéz. A dolog másik szintje, amit most közelítve a mi városunkhoz és a mi régiónkhoz, a közép-kelet-európai régióhoz, ugye itt, itt volt egy történelmi változás a 90-es években, ami nagyon sok szempont nyilvánvaló, hogy egy, egy, egy de, alapvetően demokratikus fordulatról van szó, viszont a, a konkrét helyszín kezelés szempontjából ez, ez nem mindig pozitív eredménnyel járt. Mm -hmm. Nem, mintha visszasírnám a 87 előtti állapotokat. Ugye Az én generáció, mondhatom így számára, a város fogalma talán egy kicsit mást jelent, mint a, a 89-et megelőző 40 évben, ugye, amikor az iparosítás, iparosodás paradigmája volt számunkra újra, és hát sokak számára azért szintén, akik akkor értek, alapvetően a civilizáció és a kultúra egyik, egyik csúcsproduktuma a város. Tehát ebben a, ebben a változásban azt lehet látni, most visszatérve a történelmi helyzetre, hogy a helyi szereplők a, a városi folyamatokat irányító illetve azokat elszenvedő, navvalészt elszenvedő helyi, vagy megélő helyi szereplők viszonylag gyengék voltak. És nem alakultak ki az, a konfliktusok kezelésének a módjai. Tehát a Helyi szereplők is több lettek hirtelen, a 90-es önkormányzati törvény nyomán. Létrejött 22, majd 23 kerületi önkormányzat és egy 24. fővárosi önkormányzat. Ugye itt hosszas vitát lehetne folytatni, ami már úgy látom, hogy több szinten folyik ennek a, az önkormányzati törvénynek a, a létjogosultságáról, esetleges reformjáról. Nyilván ez most nem az a szint, ahol ezt ki fogjuk vesézni, de az tény, hogy a a, a Budapest is egyfajta globális központ lett, és hogy ezekben a, a globális folyamatokban a helyi érdekek érvényesítése hát bizony járt. Hogy finoman a fogalmaz. <gül> Na most csak azért kérdezem, mert ugye, ahhoz, hogy a kocsi arra menjen, amerre szeretnénk, ahhoz, hogy a lovakat irányítanak kell, ahhoz pedig eszközök kellenek, amit ugye az eredeti történetben gyepőnek hívnak, itt viszont különböző közhatalmi eszközöknek, ugye, aminek a révén a folyamatokat igyekszek kézbe vagy medelbe tartani, inkább így mondanám, hogy mederbe tartani. Most ezek a védelmi határozások, amik ugye megszülettek, meg vannak -e a megfelelő közhatalmi eszközökkel támogatva, vagy inkább, uh, bocsánat, mondhatom, hogy ámbor óhaj szintjén maradtak. Uh -huh. Talán salkítok, de. Igen, én, én még egy kicsit megint had lépjek egy kicsit uh, hátrébb, és had mondjam azt, hogy, hogy a, a törvényes jogi eszközök az egy szint, ami nagyon fontos szint, de ami ennél is fontosabb, illetve részben ami tükröződik már a, a, a jogi környezetben, az a szemléletmód. És uh, még ha sikerül is törvényt alkotni, Adott értékek mentén, de nincs meg az a társadalmi gazdasági közeg, ami azokat az értékeket, azt a szemléletet a napi gyakorlatában hordozná, akkor azok gyakran írott malasztok maradnak. Ez az obszervatoár, amiről beszélünk, ez a, ez a négy intézmény együttműködését megcélzó szerveződés, ez, ez, ez valójában az ilyen szemléleti változáson próbálna dolgozni. Tehát artikulálni egyrészt a problémákat, artikulálni ö, aztán az értékeket, és valahogy ezeket, a, ezeket a, az értékeket, ezeket a megközelítésmódokat minél szélesebb közösséghez eljutatni. Nyilván Csak. itt a kapacitás meg a lehetőségek egy, egy, egy, egy határon megállnak, de még inkább a, a politikai döntés hozok felé. És, és én még hadd tegyek egy zárójelet, ugyanis a az utóbbi időben, ahogy, ahogy beszélgettem a városi térrel foglalkozó szakemberekkel, azt látom, hogy ők maguk is ö, ö, ö, hoztak különféle terveket, koncepciókat, és itt tovább, amelyek gyakran fiókokban maradtak és a döntéshozók fiókjaiban. Na most egy, egy, egy összetettebb dologról van szó, ahol nem feltétlenül most a döntéshozókat kellene szidni, hanem azt is megnézni, hogy ők miért döntöttek úgy, hogy az a fiókban maradt. És itt megint vissza, visszatérünk egy ilyen általánosabb társadalmi szemléletmód alakításához, ahhoz, hogy, hogy ha nincs olyan közeg, ami ezeket az értékeket, ezt, ezeket az eljárásmódokat, ezeket a, a megközelítésmódokat számunk éri, akkor légüres térben marad mind a szakmai közös, mind a szakmai támor, mind a döntéshozói támor. Uh -huh. Akkor mégiscsak a misszióról van szó, ha jól értelmezem, tehát a fejekben próbálnak rendet teremteni, hogy valahogy egyformán lássuk ezeket az értékeket, és hogy én is hozzájárulok a magam részéről, hát... Budapest a világ egyik legszebb városa. A fekvésért tekintve mindenképpen, de az értékei tekintve is az lehetne, hogy aként kezelnénk, és magam is időnként csodálkozva nézem, hogy mások ezt nem így látják. Pedig ez annyira evidens, hogy azok az értékeink, amiket még a történeti stílusok korszakából örököltünk meg, ha más nem, hát akkor az idegenforgalomra lehet hivatkozni, hogy mégis mit nézem meg, mi az, amit fontosnak és érdekesen találnak. Úgyhogy ez egy kicsit el kell gondolkoztassa a szakembereinket, meg a gazdasági döntéshozóinkat, nem is szóval a közhatomniakról. Igen. Hadd had kapaszkodjak bele két szavadba, az egyik a rendteremtés. Na most nagyon fontos, hogy, hogy, hogy nem gondolja ez az obszervatvár sosem, hogy, hogy ilyen rendteremtő szerepe lenne. Nyilván ez csak most egy megfogalmazási valami, amin fönnakadok, csak jó alkalom, hogy, hogy, hogy elmondjam azt, hogy ugye a felvilágosult abszolutizmus, az, az, az, az lehet, hogy este lefekvés előtt szimpatikus, amikor így az ember néha már elkeseredik, de, de mégsem azt gondoljuk a, a járható megoldásnak, hanem, hanem nagyon fontos, hogy ez a, ez a párbeszéd, ez, ez valóban egy, egy ilyen, e, társadalmi részvételt is biztosító folyamat. Tehát nem, nem gondoljuk azt, hogy, hogy ilyen megmondó emberek lennének, hanem, hanem valóban a párbeszédek mentén és a, és a legszélesebb közönség bevonásával alakulhat ki valamiféle szemlélet. Ez az egyik. A másik pedig az értékek, amikre megint utaltál, és hadd térjek vissza megint a konferencia témájához, az a városi történeti tájhoz, és aztán majd mindjárt jöttünk a turizmushoz is. Tehát ha most nagyon röviden akarnám össze foglalni azt, hogy mi fele tart ez az új ö, ö, ajánlás, nemzetközi ajánlás, akkor úgy lehetne megfogalmazni, hogy ezeket a, a, a városi történeti táj értékeit egyre nyanszosabban definiálja. Tehát ne csak azt mondja, hogy itt az épület, itt van mondjuk még a környezete, és, és, és nagyjából kész, hanem azt mondja, hogy itt van a tájkörnyezet, elképzelhetők mondjuk Budapest esetére, hogy, hogy konkrét példákat mondjak, a síkság és a hegy, a folyó és a hegy dramatikus kontrasztja, az ezt összekötő hidak, a mérnöki infrastruktúra, a rakpartok, akkor tovább menve az a, az a fajta hely szelleme, ami, ami amit megtestesül, ez a legnehezebben megfogad, megfogható dolog, de mindenképpen elvezet az identitáshoz, és erről hosszan lehetne beszélni, hogy miért az identitáshoz. Ugye itt az örökségfogalom különböző metamorfózisai és, az id és a különböző ideológiák alkonya van a háttérben. Valamint ugye az is kérdés, hogy miért mondjuk azt, hogy táj, városi történeti táj. Megint csak egy olyan, olyan fogalmat hozunk be a városba, ami nem egy városi fogalom, hanem egy, egy földrajzi, eh, territoriális fogalom, ami egy kicsit a táj ugye elmossa a város határait. Tehát eh, mindezre azra akarjuk kívgatni, hogy ez az új eh, egyezmény több rétűbben fogalmazza meg hogy mi egy városi történeti tájértéke. Egyre, egyre cizelláltabb, egyre, egyre több szintű, mint ahogy az örökség fogalmunk is az elmúlt 20-30 évben egyre struktúráltabb, egyre, mm. egyre az emberi alkotó tevékenység egyre nagyobb területeit öleli fel, és az emberi kultúra egyre szélesebb rétegeit, ugye ezek mind-mind összefüggnek, és mindezekkel függ össze a helyszín kezelése, és mindezekkel függ össze a helyszín vonzereje, ami úgy átvezett a a turizmushoz azt hiszem, hogy ideje egy kis születet Take a chance Why be afraid of it Let's close our eyes And make our own paradise Little we know of it Still we can try To make a go of it We might have been meant For each other To be or not to be Let our hearts shouldn't we fall in love Now is the time for it While we are young Let's fall in love Let's fall in love Why shouldn't we fall in love Our hearts are made of it Let's take a chance Why be afraid of it Let's close our eyes And make our own paradise Let our We can try to make a go a go and go of it we might have been meant for each other to be all and not to be let our hearts discover let's fall in love why shouldn't we fall in love now is the time for it while we are young let's fall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 Time young. let's, let's, love, love, love. let's, let's Folytatjuk műsorunkat. A műsor második felében már ennek a résznek a második fél idejében, Konkrétan térnénk ki arra, hogy milyen eredményekkel jutottunk ezen a bizonyos tanácskozáson, tehát milyen előrehaladás történt a közös gondolkozásban, és egyáltalán kik voltak a fontosabb szereplői ennek a közös gondolkodásnak. Igen, egy kicsit nehéz ugye el a Fitzgerald után megszólalni, de. <gül> <gül> Annyi jó, nem tudunk nem. beszélni, mint hogy ő énekel, de az igyekszünk, Még. igyekszünk. Még. Még. Tehát, hogy, hogy ismét kössem, hogy ez a konferencia mibe próbált illeszkedni, tehát amikor egy nemzetközi normatív eszközt jelen esetben egy, egy, egy ajánlást fogalmaznak, akkor nagyon fontos, ugye, ami 2011-re fog elkészülni majd az UNESCO-ban, Párizsban. De ennek a folyamatnak során nagyon fontos, hogy, hogy azok a problémák, valahol megfogalmazódjanak, és ebben a nemzetközi térbe bejussanak, amik a, konkrétan a mi régiónkra jellemzőek. Ugye, azért ez a régió elég sok mindent megélt, akárcsak az elmúlt 20-30 évben, és adott esetben mi, mi máshogy látjuk ezeket a, a, az urbanisztikai várossal kapcsolatos problémákat, mint mondjuk akár Nyugat-Európa, amelyik hasonló ö, problémákkal korábban nézett szembe. Mondjuk akár itt a itt a francia példára gondolok, ahol a, a, a Párizsi Maré negyed miatt, vagy annak okán hozták létre most már 30 éve az úgynevezett Sektör Szovgardé, az, a, a, ami kicsit hasonló a, a műemléki jelentőségű területhez. Talán egy pár a Maré negyedről, mert ugye, a, mert a többsége nem tudja, hogy miről van szó. mi történt ott, és miért? Hát olyan nagyon részletesen én se ismerem, a, a, a, a rövid Zanzája a történetnek az, hogy adva van egy 17.-18. századi palottákkal teli városrész Párizs negyedik kerületében, ami gyönyörű épületek, amelyekben ugye az a fő arisztokrácia aki ott lakott, az, az uh -huh. már a háború után már, már nem élt ott. ez a belső között épület... Józsefvárosa. Palotta negyed, igen, igen. Gyakorlatilag a Nagyjáté Múzeum mögötti rész. Igen, amit mostanában elkezdtek Palotta negyednek. Igen. Ki. igen, igen. És, és, és az a kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen városrészt, értékeit, és itt alapvetően azért az építészeti értékről volt szó, megőrizni. És... Úgy tudom, hogy ennek nyomán hozták létre Franciaországban ezt a szektőrszovgárdé eh, jogi dispozíciót, ami egy egészen konkrét eh, szabályozást jelent, tehát az adott területet egy állami rendelettel, vagy nem tudom milyen szintű jogszabályal eh, eh, ennek a ilyen, ilyen szektőrszovgárdé eh, műemléki területnek nyilvánítják, de itt nem áll meg a dolog, hanem ezzel egy időben a terület minden egyes telkére konkrétan megjelölik, hogy mit lehet vele csinálni. Adott esetben bontandó, vagy bontható, vagy ö, felújítandó, ö, vagy átépíthető, és itt tovább. Uh -huh. És különböző színkódokkal, meg nem tudom mikkel, mint ahogy ez szokás a ezt tervekben, ezt, javaslva, ezt, ezt, uh -huh. ezt e, jelölik. Ettől fogva a befektető, a magánember, az állam mindenki tudja, hogy mit, mihez lehet ott kezdeni. És ehhez a, ehhez a, a szabályozási ö, ö, kerethez egyúttal a pénzügyi eszközöket is rendelnek. Uh -huh. Méghozzá esősorban olyan jellegűeket, hogy ha, ha, ha te befektető műemléki épületet megveszel és felújítod, akkor mondjuk nem tudom én, az áfából, az adóból uh -huh. ilyen, ennyit és ennyit elengedünk, vagy adott esetben mindent. Uh -huh. Jól jár a befektető, mert uh -huh. olyan épülethez jut, aminek utána nagy az értéke. Jól jár az állam, mert ugyan lemond valamennyi bevételről, de a műemléképület megmarad uh -huh. és felújul. Uh -huh. Jól jár a gazdaság mert munkaerő teremtődik, hozzáteszem, ha ezt nálunk csinálnák, akkor kifehéredne az építőipar egy része, vagy legalábbis a szürkéből egy kicsit halványabb lenne, és így tovább. Tehát ez, ez, egy, ez egy olyan divatos szóval win-win szituáció, ahol, ahol a tisztázott körülmények, tisztázott átlátott, átlátható körülmények között bizonyos áldozatok árán egy optimális célt lehet elérni. És ez volt egyébként az egyik előadónak egy más eset kapcsán a a, a, a felvetése, ami hát ugye nem új, hogy gyakorlatilag, ha elképzeljük ezt az egészet két tengely mentén, egy kulturális érték és egy gazdasági érték tengely mentén, akkor a, a, a privát befektetőnek joggal a gazdasági érték maximális állása a célja. Az állami partnernek valamilyen szinten a kulturális érték és a és az üzleti, tehát a gazdasági érték harmóniája, tehát hogy mind a kettő viszonylag magasan legyen, és ott van a lakosság, vagy az adott esetben a civil szféra, ahogy nevezzük, ami szintén mind a kettőben érdekel. De az a, az a lényeg, hogy ezt a három területet partneri szintbe hozzuk, és olyan megoldásokat találunk, találjunk, amiben mindenki jól jár. Van esély, hogy ilyen terveket mi is készítsünk? Hogy mondjam... Most megint hat hát rájök az igen, igen. Hogy, hogy hogy, hogy a, mi, a mi feladatunk ezeknek a végiggondolása és adott esetben e, felkínálása, hasznosítása. És akkor ezek mondjuk e, gondolom ennek a konferenciának a végeregményekére szülték valamiféle anyag vagy ajánlás vagy e, konkluzió, amelyik esetleg ne tartalmazni fog ilyen jellegű fogalmakat is. Ugye a konferencia két szintű volt viszonylag, tehát van ez az elméleti fogalmi szint és a, a regionális esettanulmányok, ami nagyon fontos volt, hogy a helyi vitának mint egy keretet adjon, de ahol, tehát két irányúak lehetnek a, a, a hatások, egyrészt ez az zártans fogalmi szint, reméljük, hogy valamikért sikerül a nemzetközi Normatív szövegkészítési folyamatba bele csatornáznunk. Tehát valamilyen szinten a, a régió problémái, a régió ö, érdekei megjelennek ebben a nemzetközi, nemzetközi ajánlásban majd. A másik szint, ami pedig egészen Budapestre fordította a konferenciát, a, a kerekasztal, annak nyomán szeretnénk, illetve a résztvevők, a kerekasztal résztvevői kérték, hogy valamiféle ajánlásokat fogalmazzon meg ez a kerekasztal. Ennek a szövegezése még folyamatban van, nem szeretnék most itt elébe vágni bárminek. Az biztos, hogy az ott megjelent főépítészasszony konkrét kidolgozott koncepciókkal állt elő arra nézvést, amiről ez a kerekasztal szólt, hogy hogyan lehetne ennek a világrökségi helyszínek a kezelését megoldani, megnyugtató módon. Nevezetesen arról van szó, hogy a, a, a jelenlegi önkormányzati törvény nyelszámolva, ugye kilenc kerület érintett a, a világörökségi területen, valamint a főváros. Hogy ezeknek a, a kerületeknek és a fővárosnak és az államnak valamiféle közös Konzorciumát vagy valamiféle közös szerveződését létrehozni a helyszín kezelésére. És itt meg is állok, mert nyilván ez az a szint, ami, ami, ami majd egészen konkrét adott esetben jogszabályban öltett testet, ami nyilván nem az obszervatár feladta, hogy ilyeneket írjon. Mi, ha sikerült, akkor örülünk, hogy helyet tudtunk adni egy ilyen, egy ilyen vitának és ennek a, a, a kérdésnek a nyílt megfogalmazásának. Uh, hát, én, akkor én teszem hozzá, hogy civil szervezetek uh, ma évek óta kérik, uh, követelik, hogy a másról természetesen működő kezelő szervezet az Budapösterés álljon föl. Uh, valamiért ez értve, hát meg is elhangzott, hogy miért. Tehát a nagyon sajátos, uh, unikális uh, közigazgatási uh, struktúra miatt nem tudod föl Én bízom benne, hogy uh, előbb-utóbb ez uh, megtörténik. Uh, na most... A... Hat ha tegyek ehhez hozzá valamit, hogy, hogy a, a helyzet Budapest esetében részben egyedi, részben nézben nagyon is általános. Konkrétan itt volt a Franciaországból Jean Nouvel híres építésznek a, az urbanista kollégája, Michel Cantel Dupár, aki tartott egy előadást erről a történeti tájról, hogy ők ezt hogy gondolják Franciaországban. És az egyik, amit azt hiszem, hogy ide is köthető száll, amit mondott, ő, az ő számára a szolidaritás egy nagyon fontos fogalom, a társadalmi szolidaritás, és hogy ez hogyan jelenik meg az építészedben, nem is az építészedben, a várostervezésben, tervezésben. És fontos volt az a megállapítása, hogy, hogy gyakorlatilag a... a a szereplők akkor lesznek szolidárisak egymással, ha arra vannak kényszerítve <gül> gyakran. Tehát mm. kell egy, egy, egy erős tényező, és adott esetben ez a francia állam volt Párizs esetében, vagy jelenleg is folynak ezek a, a, a, a tervezések, aki egyszerűen arra próbálja kényszeríteni a, a regionális a, a, a megyei és az ennél kisebb szintű ö, ö, önkormányzatokat, hogy már pedig legyenek szolidárisak. De ön ezek a szolidáris kapcsolatok nem feltétlenül jönnek létre, vagy megállnak egy szinten. De kell egy külső tényező, adott esetben ez mondom a francia állam, aki mint egy átlátva az egész helyzetet, már pedig jogi eszközökkel arra kényszeríti őket, hogy szolidárisak legyen. Hát akkor megint csak az derül ki, hogy közhatami eszközök nélkül nem megy a dolog. Tehát a, a puszta meggyőzés, a puszta ráhatáson magába nem elég. Én erre mondják a matematikusok, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel. <haz> Tehát az elégséghez még kell egy kis presszió vagy, vagy ráhatás, hogy így fejezzem ki magam. Tehát a kettőnek az egyensúlya, úgy érzem, az, ami a megoldásra vihet. Igen, ugye megint presszió, közhatalom, azok a szavak, amiket most talán Nem én, én az is mondom. De... Igen, mert a közhatalomtól korra, könnyen eljutunk a karhatalomig, de, de mégis azt hadd tegyem hozzá, hogy egyrészt, egyrészt szemléleti változásra, vagy, vagy, vagy szemléleti módosításokra van szükség. Másrészt pedig azért ezek a... Ezek a ez, ez a bizonyos külső tényező adott esetben az állam azért úgy tudja, úgymond rá, érvényesíteni akaratát, hogyha a, a, a, a kötelezettségek mellé lehetőségeket is biztosít. Tehát nem lehet úgy számunk kérni kötelezettségeket, hogy bizonyos... Hogy mondjam, akár financiális eszközöket nem adunk meg. Az ugyanúgy közhatalomhoz tartozik, hogyha adok kedvezményt adok. Tehát, hogyha pozitív értelemben avatkozok be, és nem elvonó vagy nem megszorító, hanem megengedő értelemben, az ugyanolyan közhatalomnak a része. Csak az a baj, hogy a közgazdmokorásban a közelmúlt eseményei miatt is a közhatalom csak a negatív aspektusát érzékeljük, holott ott van -e ugyanolyan ha súlyos pozitív aspektusa, miél a másik seppenyője, és a kettő. Egy egy, egy rendszert alkotva kellene, hogy működjön. Na, akkor visszatérve, tehát gyakorlatilag fog készülni ajánlás, vagy, és kik kapják ezt meg, kik juthatnak ehhez hozzá? Hát, ez is a mostani szövegezésnek az egyik tárgya. Ugye a kerekasztalon részt vett a, a, a főváros képviselője, a főépítészasszony, a Kultúrás örökségvédelmi Védelmi Hivatal elnök helyettese vezette, moderálta a beszélgetést, és ők mind a ketten nyitottak voltak ilyen javaslatok fogadására. De lehet, hogy más szintű, most nem tudom előre megmondani, lehet, hogy más szintű címzetjei is lesznek, és hát kellő módon és időben nyilván a, a szélesebb nyilvánossághoz is megpróbáljuk eljuttatni. Ugye itt arról van szó azért, hogy egy, egy nemzetközi kerekasztalról van szó, nyilván a, ezeket angol, illetve francia nyelven kell megfogalmazni első körben, azt, aztán lehet szó ezeknek a, a magyar nyelvű, de hát nyilván ez nem egy hosszú dolog, a magyar nyelvű terjesztéséről is. Uh -huh. Na most visszatérve még a, a konferencia tematikájához, meg, a, meg az ott felvetett góczpontokhoz, ugye ez a városi történeti táj, ugyan nincsen bent a, az örökség szó, de hát evidens, hogy ugye arról szól, hogy a történetben bújtatottan benne van. Na de éppen ez a kérdés, hogy, hogy az örökség, mit tekintünk örökségnek? Mert az előbb próbáltam pedzeni, hogy, hogy gyakorlatilag egy olyan folyamat van az elmúlt 20-30 évben, aminek során az örökség egyre, egyre kiterjedtebb lesz. Ki gondolt volna akár még 20-30 éve ipari örökségre? Ki gondolt volna a genetikai örökségre, és itt tovább. Aztán most legutóbb van úgynevezett szellemi-kulturális örökség is. Nem, mintha ezeket korábban nem ismertük volna, csak nem ismertük el és nem ismertük fel ilyen módon őket. Na most az a kérdés, hogy ez a, az örökség fogalomnak ez a tágulása meddig tartható? És ez, ez, ez a konferencián is megjelent. Ez a kérdés, hogy vajon ez az ez, ez örökség egyfajta ilyen Midászi, midász királyérintése, amihez hozzáér, az a, rögtön arannyá válik. És ugye ennek több konnotációja is lehet, hogy akkor mit, mihez kezdünk az arannyal megenni, nem lehet, de hát valami értéke csak van. Illetve a másik, hogy, hogy nem fog-e inflálódni ez a fogalom. Minden esetre. Ez a nemzetközi ajánlás abba az irányba tart, hogy ha már az örökség fogalom így kitágul, és ezzel párhuzamosan egyébként a természethez való viszonyunk is változik, a kettő bizonyos szinten összefügg, akkor nem lehet egy külön szegmensként kezelni a műemléket, meg az örökséget egy várostervezésben, városvezetésben, hanem ennek az örökségi szempontnak gyakorlatilag a várostervezés és városvezetés minden szintjén meg kell jelennie. Tehát ezt valahogy bele kell integrálni, ugye megint egy divatos szóval, a, a, a város kezelés minden, minden szintjére, minden, minden, szinte minden aspektusába. Tehát nem külön szakákként kéne megjelenjen, hanem a tevelés szerves integrás részeként. Fontosan, fontosan. Hát talán ezzel a gondolattal, ami Budapest esetére különösen fontos, fejé a figyelmet mindenkinek, aki halja adja, hogy ez lenne az evidens, hogy így viszonyulunk az értékeinkhez, és ez egy olyan porcelánbolt Budapest az értékeivel, amiben nem szabad nyaklónékű ráengedni a tőke elefántjait, mert egyébként pusztítanak és törnek, tehát nem tudnak másképpen működni, hanem meg kell regulázni a közhatalomnak, hol a pozitív, hol a negatív aspektusait használva, mikor mire van éppen szükség, és mikor melyik a hatásosabb, vagy a kettőnek a egyensúlyával, de mindenképpen a akar kézben tartva, és ehhez mindenképpen jó és nagy segítség az, hogyha a nemzetközi térről segítség érkezik, felismervén Budapestnek a különös értékeit, amit néha úgy érzek, mint, mintha kintre jobban látnának, mint, mint Bentről, tehát azért mert már mi megszoktuk. Igen, igen ez, ez is nagyon fontos, az, az értékek felismerése. Tehát gyakorlatilag arról is szó van, hogy, hogy az örökség érték. Csak, csak tudni kell definiálni, hogy miről beszélni, beszélünk, és, és végsősorban mi az érték, amit az adott társadalmi közösség elismer annak. Ugye ez egy talán extrém relativista álláspontnak tűnik, de az örökség esetében végül az fog tükröződni a jogi eszközökben, és, és így tovább, amit a közösség annak tud elismerni. Na most itt megint csak visszajutunk ehhez a szemléletmód és, és látásmód kérdésére. Ugye a, a, egyáltalán az, hogy ez a historizáló, eklektikus budapesti tömegérték, ez is egy, egy mondjuk így a 70-es évektől megjelenő monográfiák nyomán kezd világossá válni egyre többek számára. És nyilván a világörökségi felvétel, 87-es, de még inkább a 2002-es kibővítés is, gondolom, egy nagy lendületet adott ennek. De ez is valami olyasmi, ami nem jutott még el a, a, a, a, hogy mondjam, a döntéshozatal minden szintjére és a, a, a, a társadalmi tudatosság. Igen, az ember hajlamos magából kiindulni, és azt gondolja, hogy, hogy ez érték, mert én, én így gondolom, a barátaim így gondolják, a kollégáim így gondolják, és akkor úgy gondolja, hogy akkor ez evidens, de kiderült, hogy sajnos nem még bele be kell súlykolni, hogy az agyakba, hogy ez az, és ebben nagy segítség egy ilyen nemzetközi konferencia, mert ha másért nem, hát a nemzetközi rangja miatt, és figyel, nem hagyható figyelmen kívül egy ilyen ajánlás, ami, ami ez, ennek a nyomán készül, várjuk az ajánlást, remélem minden szélesebb körben közé lesz téve, és köszönöm akkor a tájékoztatást, a beszélgetést, amelyik az ajánlást megjelenik még lehet, hogy visszatérünk erre a témára. Előre is köszönöm, és én is köszönöm a meghívást. Folytatjuk a műsorunkat. A műsor második felében Elcsei Attila építész és Mújdísza Péter ugyancsak építésszel folytatjuk a beszélgetést. És a téma, hát előzetesen az autonóm város. De ezzel kapcsolatban, ami még fontosnak látunk, látom már Mújdísza Péter, hozott magával öt darab könyvet, úgyhogy nem fogunk vonatkozni, már látom. Ezübből kifolyólag remélem nem akarom mindent felolvasni, is. mert nem férne bele, a még az estig se végeznénk. Tehát talán az első kérdésem az volna egy cseh alapvetően, hogy mi ez az autonóm város? Hát e ennek előzménye van, először 96-ban. Csináltam egy kiállításra egy autonóm házat, ami egy önellátó, önfenntartó lakóház volt. Ez két hónapig állt egy kiállítási területen, a Expon a BMW területén, és azzal bebizonyítottuk, hogy egy lakóház esetében ez a dolog megcsinálható és működik. Ezt aztán kitágítottuk falu, illetve kistérség léptékre, megvizsgáltunk egy Veszprém megyei kistérséget, hogy hogyan lehet ezt az autonóm működést elérni. Persze itt nem csak energetikáról, meg, meg vízhasználatról van szó, hanem hozzátartozik az önfenntartó képesség is, és miután ott bebizonyosodott, hogy nem csak hogy meg lehet valósítani egy fenntartható és autonóm kistérséget, hanem... Jelentékeny többlet potenciállal rendelkeznek, tehát akár például energiában is. Minimum ötszörös a többlet a saját szükségleten fölül. Ezek után adódott a kérdés, hogy jó, jó, nagyon szép, egy vidéki közegben ezt meg lehet csinálni, de mi a helyzet a nagyvárossal? És akkor csináltunk egy ilyen tanulmányt is, ami a Budapestnek a két leg betegebb, tipikus részletét vizsgálta, egy panelos lakótömböt, illetve egy belvárosi ilyen úgynevezett gangos házas tömböt, és azt néztük meg, hogy, hogy itt mekkora szabadságfok van, meddig lehet elmenni az autonómia felé. Nyilvánvaló, hogy egy nagyváros esetében ezt nem lehet megvalósítani, mert annyira intenzív a beépítés és nagy a kötöttség, de meglepően nagy eredményeket értünk el, ami az épületek működtetésére vonatkozik. Tehát ilyen 85% körüli energia megtakarítás lehetőségét ezekben az épületekben, vagy a nulla zöld föllethez képest 50-70%-ig föl lehet emelni el a zöld föllet elvaló fedettséget vízhasználatban is. 40-50 százalékos megtakarítást és a szennyvíz visszaforgatásban is akár a százszázalékos helyben újrahasznosítást is el lehet érni. Most ez az egyik része a dolognak. A másik viszont, hogy egy város a működtetéséhez szükséges javakat, energiát, friss levegőt, élelmiszert azt egy tágabb környezetből szívja el. És Ismert a város tervező körében egy Havár nevű angol település tervezőnek az a gondolata, hogy nem kéne túl nagy városokat csinálni, hanem tulajdonképpen kertvárosokat, amiket egy városellátó övezet vesz körül, és így olyan körből 250 ezer fős térségeket létre lehetne hozni, amik teljesen önellátóak. Most ez a városelátő övezet ez nem olyan nagyon új találmány, mert Budapestet is körülvette egy ilyen bizonyos források szerint. Egy időben a főváros élelmiszer szükségletének közel a 60%-át ebből a sávból látta el. Mindenki emlékszik a Vecsési Káposztára, meg a Sasat TS-re és hasonlókra. Most ezt, ezt lakóparkosították most el. Megplazásították. Tehát ez, ez elfogyott, ez a zöld sáv, ami egyúttal kár, másrészt összenőtt ezáltal a főváros az agglomerációval, de valahogy ebbe az irányba lehet gondolkodni, hogy az autonóm város az tehát egy olyan település, ami nagyon ö, takarékosan működik, és amire szüksége van, azt a lehető leg Rövidebb úton a közvetlen környezetéből szerzi be, és ilyen értelemben többé-kevésbé látó. Most ez, hogy nem utópia, erre csak egy példát mondok. Ö, Ausztriában ez egy stratégiai cél, hogy egyre növekedjenek a, a, hát ott az energiára koncentrálnak az energetikailag autonóm települések száma. Ö, és már van több falu, ami elérte ezt a célt, és egy kisváros is, aki már nagyon közel van ehhez, ez a német újvár, ugye, ami mai nevén Güssing. Tehát ez egy, ez egy nemcsak lehetséges fejlődési irány, hanem ahogy a klímakatasztrófa és a bankcsőd, és ezzel összefonódva mindenféle kellemes élményér minket, ez talán ez, ez lenne az egyetlen lehetőség, hogy valami fenntartható jövő felé menjünk. Jó sokat beszéltünk. De... Akkor ez abszolút aktuális kérdés veszegetünk, mint ö, a számomra kideült Múlisza Péter. Na no, hát, autonóm városhoz, autonóm kistelepülések, autonóm vidék, és autonóm ember kell. Na most ez egy a mikro környezet és a makrokörnyezet egy olyan szerves, egymással nem konkuráló, hanem egymást kiegészítő és felerősítő életéről kell beszélnünk, amire hát például Karácsony Sándor hívta fel a figyelmet számos alkalommal. Hadd hívjam fel a figyelmet, az alkalmat. Most jelent meg Karácsony Sándornak a magyarok kincse című kötete, újra kiadva, és ez az autonóm ember és autonóm település gondolat, mint példa, ebben a műben is benne van. Karácsony Sándor a Dán példát hozta fel a második világháborút közvetlen megelőző település földrajzi egyensúlyt Dániában, ahol a vidék és a város között egy olyan komplementaritás volt, hogy a vidéki ö, világszínvonalú sajt és tej ö, termelés ö, kifejezetten rábot szorulva arra nagyon intelligens ö, városi, nagyvárosi ö, szellemi ö, közegre, amely a világban biztosította azt, hogy ez a termék ö, a megfelelő helyre kerüljön. Ugyanakkor a nagyváros rákos daganatként nem telepedett rá a vidékre, hanem egyfajta komplementaritás alakult ki közöttük, ö, olyan értelemben, hogy mind a kettő tisztelettel függött a másiktól, és ezt a tiszteletet a munkában, a viselkedéskultúrában az autonóm ember ö, puszta, megjelenésében ö, prezentálta. Na most ez nem újdonság, hát Gandhi és ö, gondolkodó ö, politikusi baráti köre már közel száz éve felhívta a figyelmet arra, hogy a település-földrajzi egyensúly, tehát a vidék ö, életben tartása ö, globális túlélési stratégiai szempont. Ha a vidék elsorvad, elsorvasztják, akkor mint a lepkék az éjszakai lámpákba úgy csapódnak bele a vidéki földönfutók, a nagyvárosok peremkerületeibe, kezelhetetlen politikai, gazdasági és társadalmi szituációt produkálva, vigyázó szemetek Párizsra vessétek, és ez nem csak Európában, nem csak Brüsszelben. Nem a 200 Brüsszelben a Közelmúltban bevándorlók, akik lehetetlen társadalmi helyzetük felemelése, illetve kinyilvánítása érdekében demonstráltak, toronydarukat foglaltak el, hogy, hogy látva lássák, hogy nekik milyen hihetetlen kilátástalan a helyzetük. És ez nem csak Európában van így, Afrika, Ázsia, Latin-Amerika összes nagyvárosában, és ezek a nagyvárosok, mint a rákos daganatok, csak duzzadnak. Csak egyetlen, a közelmúltban hihetetlenül hihetetlen súlyos hírt, illetve tanulmányra kell hivatkozzam. Lávlok. Egy-két éve jelentette meg, de hát azóta is ez kvázi nap, napi aktualitású, hogy azok a tendenciák, amely a ö, rákos daganat mintájára működő globális világgazdaság és az azt természetesen követő pénzügyi világválság és ennek ö, sajátos ö, ö, szelekciója, kontraszelekciója, ö, olyan jövőképet fest ami Lovelock szerint, ugye, aki a gája elmélet, hogy az egész arabolaként felvázolt, amikor szegeztik a kérdést, hogy mi lesz. Azt mondja, ha valamit, nem, ha valamit ő nem ért, az emberek társadalmában megnézi, hogy hogy van ez az állatoknál. És ő a sáskák társadalmát hozta fel példaként, ahol van egy, egy sáska populáció maximum, ö, elfogy az élettér, és érdekes módon, az a néhány ezrelék, aki túléri, nem a legerőszakosabb, legagresszívebb sáska egyedekből kerül ki, hanem azok, akik időben kiléptek a csiribirimuriból, időben félreálltak, megtanulták azt, hogy hogyan kell nagyon kevésből hosszú ideig kibírni, kvázi megtanultak egy egyfajta olyan aszkézissel viszonyulni a környezetükhöz, ami a legmagasabb, és itt nem lehet az állati növény és az emberi intelligencia között túlságosan nagy hasadásokat deklarálni, mert igenis a legmagasabb rendű szellemi összeszedettség szükséges ahhoz, hogy egy olyan oszkézist az ember megvalósítson akár a mai körülmények között, ami lávlok, Balogjános és a mi közvetlen mindennapi problémáinkban egyfajta túlélési kiút. Nagyon jó zászó az nekem, ez az aszkézis, ugyanis ettől teljesen függetlenül ebben műsorban, a közelmúltban, hát sokat foglalkozunk ugye a világválsággal, a mostani válsággal, elhangzott már ez a kifejezés, hogy aszkézis, hogy, hogy ez a lehetséges megoldás, méghozzá az önkéntesen fölvált aszkézis addig, amíg nem kényszerülünk rá a külső kényszerült erők hatására és hogy tulajdonképpen, ha a jövőt tekintjük, és a mostani helyzetet, ez lehetne egy kivezető út. Na most, csak a magam véleményét is mondjam, ugye szoktam segíteni a barátomnak, aki barász, és hát ugye, hát kiforra a bor a hordóba. Hogy történik ez? Hát úgy történik, hogy a baktériumok feldolgozzák a cukrot és akkor az extrétum, amit kibocsátanak, a végeredmény anyagcserébét terméként ez az alkohol. Na most ez a forrás valami egyszer leáll. De miért? Miért le? Hát egyszer, vagy azért le, mert a cukor, ez történik, vagy különösen jó években ö, olyan szintet ér el az alkoholtartalom, hogy meg, ö, mérgezi. A saját megmérgezi, a saját extrétumuk megmérgezi ezeket a baktériumokat, és leáll ne elpusztulnak, és attól, attól áll le a forrás. Na most átfordítva a globális szintre, egyiket úgy hívjuk a gazdasági válság, elfognak az erőforrások, mások úgy hívjuk, hogy környezeti válság, elfogy a környezet. Hát, ha már választani kell a kettő közén, az elsőt választanám, mert a második az teljes összeomlást feltételezne, úgyhogy az a te a említett, hát az kéz is az valami, az első felé mutat, hogy megedőszik azt a bizonyos másodikat. Na de e, itt ugye arról beszélünk, hogy e, vannak technikai eszközök, és vannak társadalmi kérdések. Most meddig lehet társadalmi kérdés technikai eszközökkel megoldani? Most azt kérdezem megint Attilától, hogy ezek miképpen e, egészítik ki egymást. Hát szerintem alapvetően nem lehet technikai eszközökkel megoldani, induljunk ki ebből. De akkor is a kérdés akkor is egy lényeges pontra tapint a technika kérdésére, hogy mennyiben van szükségünk technikára, és, és ez hol van az a határ ameddig a technika elérhet, tudnilik. Ha azt mondjuk, hogy fenntartható módon akarunk élni, akkor nem kell sokat visszamenni az időbe, mondjuk 50 évet, egy 50 évvel ezelőtti paraszt gazdaság, mondjuk Magyarországon már akkor alig-alig volt ilyen, de azért még volt, az egy fenntartható módon működtetett életforma volt. Azonban egy ilyen életformában a, a gazda gyakorlatilag a természetnek kiszolgáltatva él, és az egész munkatevékenysége az, azzal telik el, hogy működtesse a gazdaságot, az állatokat etesse, a házat és ebbe mindent persze felhasznál, és újra használ, nincs szemét. De a technika és tehát arcson igen, mellett. Igen, Ugyan, így van. A, a technika viszont ugye segít emancipálni a természettől minket, tehát a gépek elvégzik helyettünk ennek a tevékenység nagy részét, cserébe keletkezik egy úgymond időzőben szabad idő, tehát mással is tudunk foglalkozni, más jellegű munkákkal. Tehát ez egyfajta munka megosztás, csak ennek ára van, ugye környezetterhelés és a többi. Na most az a kérdés, hogy létezhet-e, számomra ez a kérdés, hogy létezhet-e technológia, ami egy ilyen középút, mert ma jelenleg ugye a másik két polaritást látjuk csak, az egyik a high-tech, ami azt mondja, hogy na majd mindig majd a fejlett technológia majd megoldja, egy közben szemlátomást épp az ellenkezőt történik, vagy hogy utasítsuk el, és akkor, akkor éljünk egy arhaikus életformát. kis helyeken éppen tegnap erről vitatkoztunk a Tudatos Vásárlók Egyesületének a beszélgetésről megjelentett tudatos vásárol könyve, ugyanez volt a kérdés, hogy vissza lehetett érni, kivonulunk egy szőlőhegy tetejére, és ott olyan módon élünk, nincs annyi hely, hogy mindannyian kivonuljunk. Tehát azon kívül, hogy ott is utolér a klímaváltozás, meg a savas eső, nehogy isten, egy atomháború. Tehát, hogy centrálisan kéne ezzel a dologgal dűlőre jutni, hogy és hát abból is kiindulhatunk, hogy ismerjük a e, fenntartható technikának a e, legegyszerűbb e, eszközeit, mondjuk ezek a, a kézi szerszámok, meg az mondjuk maximum az állatvontatású eszközök, tehát eke, kasza, talán még a biciklis belefér, most ez a kérdés, hogy itt hajlandóak vagyunk-e megállni, mert ami ezen túl van, amit mondjuk külső energiával működtetünk, annak már környezet terhelése van, és nagy kérdés, hogy mekkora, mit bír el a, a Föld. Szóval ezt a határt kéne megkeresni, és egyáltalán dülőre jutni, hogy mi, mire való a technika, vagy, vagy mennyire van szükségünk rá, le tudunk-e mondani róla. Ez egy nagyon nagy kérdés, különösen akkor, hogyha megnézzük, hogy mennyire kivagyunk vagyunk szolgáltatva mondjuk az egészségügyben a technikának. Tehát ha nincs légkondicionális műtő vagy szívgép, vagy mentőautó, akkor mi van? Évek előtt volt egy névfőiskola, amelyiken volt egy beszélgetés gazdákkal is, hogy amennyiben elfogyna a energiák, hordozóknak a jelenlegi lehetősége, akkor milyen módon a tovább. És úgy várták volna többen, hogy vagy mondják, az a két lőrős kell fognak járni, magyar mondva igavonó állatokkal, a legharhaikusabb módon. Nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy akkor retcét fogunk termeszteni, és a retce fog működtetni a traktorokat. Na most mi a valóság? a recét termesztünk tömegesen, az ember fölmegy egy hecsúcsra akkor ságálik a táj tavasszal, de nem a trattolókat működtetjük fele, hanem a, a kamionokat, meg a gép személyi autókat, amelyek tulajdonképpen teljesen feleslegesen terhelik a környezetet. Tehát most már a, a Földnek a erőforrását is bevontuk ebbe a, a, a rendszerbe. Tehát ö, a, nagyon intelligens módon fölfedeztük ezt a lehetőséget, hogy lehet, ki lehet egészíteni, csak éppen rosszra használjuk, tehát ö, nem tudom, hogy egy ilyen konstelláció mellett... Ö, milyen reális esélyeink volnának. Most hát megint a társadalmi szabad, kérdéseknél tartunk. Ha itt szabad egy konkrétan ehhez a közlekedés témához hm. uh, kiegészíteni valamit, hogy mennyire nem old meg a technika semmit. Ugye, ahhoz, hogy uh, eredményt uh, érjünk el a, a felmelegedés témájában, ahhoz nem ilyen kiotói egyezmény szerű dolgokra van szükség, mondjuk 20% csökkentés, hanem ilyen 90% körülinél mozdul meg valami. Na most erre egyfelől ugye a passzívház egy, egy ilyen technika, másfelől a közlekedés területén ugye most kifejlesztettek uh, uh, itthon kis hazánkban is néhány ilyen ökoautót, amik mondjuk egy vagy két liter üzemanyagot fogyasztanak, csak hogy azt is tudjuk, hogy ha olcsóbb lesz az üzemanyag, vagy kisebb az autó működtetési költsége, az nem azt jelenti, hogy akkor, akkor ö, ö, ugyanannyit fogunk autózni, hanem általában akkor többet autózunk, mert akkor több fér bele a büdzsébe, tehát ha belül nem változunk, akkor a technika az csak elodázza a problémát, vagy egy picit a, hogy mondjam, úgy a púldára próbáljuk a vérbe gyógyítani, ami nem mindig igazán hatékony. Mélisza Péter. Eszembe jut egy vagy két hónappal ezelőtt Bányai Géza meghívására beszélgettünk pont ebben a stúdióban, és nagyon rezignáltan jegyezte meg a diskurzusunk végén, hogy ott is az aszkézisre szaladtunk rá hogy László Ervin, aki a Budapest Klub motorja, Igen, és megfogalmazta ezt. a planetáris tudat eszméjét, ami hát tulajdonképpen univerzális és kozmikus összefüggésekben keresi a Föld túlélésének a... a az esélyeit és fontosságát, Részint az, hogy az az intelligencia, ami, ami az emberrel a, a világegyetemben megjelent, egyrészt kár lenne érte, hogyha ha, ö, saját magát leváltaná, ugyanakkor lehet, hogy ez elkerülhetetlen. Ö, másrészt pedig, hogy ez a fajta ö, gondolkodásmód egy olyan autonóm embert, autonóm világközösséget, földgolyók, földlakók olyan autonóm közösségét feltételeznék, kvázi a globalizáció, ami egy nagyon-nagyon negatív felhangú kifejezéssé süllyet. A globalizáció kifejezetten pozitív aspektusait kellene tudni kialakítani, hogy kontinentális léptékben tudjanak alkalmazkodni egymáshoz közösségek, az aszkézis egyfajta nagyon magas magasrendű spirituális aszkézisnek alárendelve, amit László Ervin planetáris tudatként fogalmazott meg. Na most László Ervin elszomorodása és rezignációja jelzi, hogy teljes élete öm, törekvését érzi pusztába kiáltott szónak. Na most ezzel együtt én semmiféle... Öm, Előremutatóbb vagy, vagy magasabb rendű megfogalmazását ennek a jelenségnek nem látom a magam szerint részéről, hogy, hogy legmessze menőbb és legmagasabb rendű reményeink az élet teljes és tökéletes és csodálatos kiszámíthatatlanságában rejlenek. Minden reményünk ebben. Rejlik, hogy az élet sokkal életre valóbb, mint amit mi valaha is el tudunk róla képzelni, és azok az eszmék, egyrészt, egyrészt létezik a planetáris tudat eszméje, léteznek közösségek, léteznek autonóm egyéniségek, akik ennek rendelik alá az életüket, csak az én szerény ismeretségi, baráti és munkatársi körömben tudok ilyenekről, akikre. Mesterként tekintek, és boldog vagyok, hogy együtt dolgozhatok velük. Na most ugyanakkor létezik a másik pólus is, sajnos nagyon erősen létezik. Ú, értelem most Lávlok jut megint eszembe ennek a ö, szörnyű szcenáriónak a, a sodrában, hogy 6 milliárd ember fog elpusztulni 2100-ig, ami egyébként nicsének a legsötétebb világ jóslataival, ami 2080-ra még egy, egy szenáriót vetített előre, és a jav, még ezután jön, hihetetlenül összekapcsolódnak itt ezek a világ problémák, és visszakötve a technikához, ami ugye gólemként működik, e, valójában a technika e, etológiai szemszögből nézve, egyfajta megszaladásként értelmezhető, biológiai hasonlattal élve, olyan, mint amikor a paradicsom madárnak hihetetlen gyönyörű, szép, hosszú farka nő, ami egy öt másodpercre lubickol a nőstényeknek a, az imádatában, de hogyha a, egy picit is megváltozik az élettér struktúrája, akkor a túlélés legelső akadálya lesz, mert nem tud elmenekülni. Na most az óriás városainkkal és a technikának ez a fajta hipertrofikus megszaladása, amit a legtöbben egy Vázi vallás pótlékként, vallás helyett a túlélés egyetlen lehetőségeként ünnepelnek, ez nyilvánvaló, hogy abba az irányba konkludál, amit lablok 88 évesen derűsen ugyan boldog, hogy ő ezt már nem fogja megérni, de minden realitás ebben az irányban mutat. De le kell szögezzem, legmessze menőbb, leggyönyörűbb reményeink az élet, a lét, legtökéletesebb és legteljesebb kiszámíthatatlanságában rejlenek. Folytatjuk a műsorunkat. Hát ugye a konfliktus szépen fölvezettük, akkor most valahogy a, egyfajta megoldás felé kéne haladni, hogy engem az izgat ebbe az egész dologban, mert mostanában úgy beszélnek a, a előttünk az a még súlyosabb körülményekről, és még szinte elmondhatatlan dolgokról, mint hogy tényleg hideg van nyáron, meg meleg van szinte evidenciaként, de mégis ebben a helyzetben mit lehet tenni? Részben már beszéltünk róla, igen. Másrészt pedig, hogy milyen, vannak-e ebben az irányban mutató kezdeményezések, próbálkozások, csírák? Mert ugye minden, akármilyen meta is, ki kell alakuljon a következő időszaknak az első csirája, ott kell legyenek, különben nagy baj van. Hol vannak ezek? A... Um. Kortárs építészeti központ, amit különösebben nem kívánok reklámozni, mert megvan a véleményem. De volt egy kifejezetten jó ö, antropológiai konferencia, lehet, hogy nem is az ő szervezésükben volt, ahol volt egy fantasztikusan tömör, gyönyörű rövid film a Mókus Kerék Kiárata címmel, amely pontosan ezt a problémát ö, ö, tette a középpontba olyan vidéken élő új és a legősebb és a legelőremutatóbb gondolkodásmódot a természettel szimbiózisban ötvöző csoportokról volt szó, akik megpróbálták ugyanezt a gond, hogy hogy lehet megélni vidéken úgy, hogy a természet is jól jár, és aki belőle él, úgy szintén. Lantos Tamás, aki Antos Ferenc eh, eh, grafikus és festőművész, aki nekem tulajdonképpen félig meddig, úgy, úgy oldalról egyfajta eh, félig meddig mesterem volt eh, Pécsen, az ő, ő fia Lantos Tamás, aki agrármérnökként végzett, és dráva eh, fog, vagy nem is tudom melyik kis településen, megvalósította, hogy a semmiből, tehát egészen minimális külső, számítógép, meg néhány apróság, ami kívülről, hogy egy totális gyönyörű körforgásban meg lehet valósítani mindent. És olyan szomorúság és rezignáció áradt a szavaiból, hogy megcsináltuk. Itt látván látható. De a kutyát nem érdekli, pusztába kiáltott szó. Tehát, és hogy kicsit az érződött rajta, hogy, hogy most ő nem tudja, hogy, hogy egy áldozatai vagy hősei egy olyan életformának, amit valamiféle szellemi gémbankként kellene ö, megörökíteni. Elég, hogy egy öt percre megölnek egy élőlényt és egy kultúrát, akkor nagyon pici az esély, hogy az újra élővé válik. Hogy igaz, ilyen kezdeményezések és ez a fajta tiszta életforma, gondolkodás és közösségi életmód igenis létezik Magyarországon is, csak nem tudnak róla. Az a fajta globali bugris, bulvár sajtó, és én most tényleg kicsit zavarban vagyok, mert erősen remélem, hogy ez a, ez, ez, ez, ez, ez a, ez a médium, amiben most beszélünk, hogy a, a pénzügyi támogatások nem azokból a csatornákból érkeznek, és hogy, hogy, hogy ezek az igazságok, amiket mi itt megfogalmazunk, nem veszélyeztetik ennek az intézménynek a működését. Én, én, én ezt, ezt csak erősen remélni tudom, mert ha csak a saját gondolataim sorsát ö, ö, ö, veszem górcsa alá, én is azt érzem, amit bizonyos szempontból, amit Lantos Tamás, hogy, hogy hogy egyrészt Hihetetlenül nehezen jelennek meg gondolatok, akár az írott irodalmi, ökológiai irodalmi formában, úgy a bal, mint a, úgy, mint a jobb oldalon. Ugyanakkor pedig ennek az gond, autonóm gondolkodásnak az építészeti és mikropolisz, mikropolitikai fedezete olyan polgármester találni ma Magyarországon, aki autonóm módon gondolkodik, és képes felelősséget válni valójában. A, a, annak a településnek a, a jövőjéért, hát nagyon-nagyon kevés van, és annál inkább kell őket megbecsülni. És mivel vannak ilyenek, csak azt tudom mondani, hogy az aranykor most van, mert most élünk, és csak erre szabad koncentrálni. Akkor egyre inkább úgy látom, hogy az város gondolat, ez első helyen a, a szellemi téren kell, hogy elterjedjen és megvalósuljon, tehát a fejekben. És utána jöhetett meg aztán a különböző a technikai lehetőség, amelyek már rendelkezésünkre állnak. Tehát, tulajdonképpen idézem, mondom, csak meg kéne valósítani őket, de hát először a fejükben. Hát én ezt kicsit sikamlósnak érzem ezt a megfogalmazást, mert nagyon gyakran ezzel úgy elodázzuk a problémát, hogy jaj, hát igen, hát ez tudati változás kell, és, az, és akkor ezzel azt nem, meg nem is lehet. Tehát akkor reménytelen. Én csak ugye mesteremet, a Makovec idézem, a, aki a megismerésből cselekvést említi, magyarán, ha az ember fölismert valamit, akkor azt azonnal az életébe életpraxissá kell tennie. Különben pont-pont-pont semmiért az egész. Uh -huh. Uh -huh. Tehát uh, itt, itt uh, ez a, és ez nem technikai kérdés, de, hogy az városra visszakanyarodjunk, uh, a technika az egy dolog, azzal, azzal el gondolkozhatunk, és egy biztos, hogy ez a mai rendszer, ez, ez, ez nem, nem megy, tehát ezt leszögezhetjük, ez kiderült. Tehát ha most egy radikális technikai fordulatot veszünk, az, az biztos, hogy jó irányba megy, hogy meddig, ezen még elvitatkozhatunk. De a másik fele, ugye az autonóm ember, az pedig arról szól, hogy, hogy egyrészt egy globális rálátás kell, hogy legyen, másrészt pedig a mai világban, az embernek önigazgató rendszerekben kéne működnie. Ma pedig egy, egy diktatúrában élünk, ami egy pénzügyi, politikai, akármilyen részben ideológiai diktatúra, bár a látszat nem ez. Na most, hát ez a város problematikája, de kikerülhetetlen, ugye most válságról beszéltünk, ökológiai és pénzügyi válság, Lát, látjuk-e látjuk a csíráta a megoldásra? Hát meg kell, hogy mondjam, hogy hogy nagyon kevés csírát látok, mert ugyan a gondolatok itt vannak. Közel száz éve jelen vannak azok a gondolatok, hogy mi ennek a profitelvű kapitalizmusnak a fő baja. Most itt nem a marxizmusra gondolok, mint, mint javaslatra, mert az kiderült, hogy ez nem működik, de a mai szem, szemmel látható, botrányos tőkepiaci működésre, ahol a reál gazdaságnak a több mint a tízszerese a spekulatív gazdaságban mozgó tőke, ebben mindannyian sárosak vagyunk, tisztelt a kiszámuk kivételnek, de aki például aki magányugdíjpénztár tag, vagy részvénye van, vagy befektetési alapokba teszi a pénzét, vagy, vagy esetleg csak nagy bankbetétje van, és azt se tudja, hogy a bank mit csinál vele, az cinkos. Vagy akár a spárban vásárol. Akár. Tudnilik, a, és itt van a probléma gyökere, hogy a, a pénz ö, áruvá vált. Elvesztette a csereeszköz jellegét, és adható, vehető, ö, monopolizálható, lehet vele spekulálni. Most amíg ezt nem alakítjuk vissza csereeszközé, addig ez a vircsapt tovább fog menni. És, és az amerikai piac összeomlással, ez egy, ez egy nagyon jó figyelmeztető jel, de ennek ellenére, ha végnézem az összes hazai és külföldi antiglobalista szervezetnek a különböző nyilatkozatait, azok ilyen felszíni reformoknál nem mennek tovább, hogy korlátozzuk a spekulációt, meg Tobinadó, meg nem tudom, hogy micsoda, de a pénz működésének a, ez, ezt a karakterét, erről szó nem esik. Na most akkor, akkor akkor mi lesz? Akkor újra és újra, és akkor egy, egy ilyen skizofrénia van, hogy ugye volt itt szó a bióüzemanyagokról, hogy uh, idén, nyáron ugye egy ilyen globális élelmiszerválság alakult ki, még ugye a bankválságot megelőzően, aminek az egyik oka a bióüzemanyagok megjelenése, amik konkurálnak az élelmiszertermelésre, de nem ez volt a domináns ok, mert ez körülbelül a 30%-a a problémának. Hanem, hogy a a tőzsdén az élelmiszer áremelkedésre spekulálnak a befektetési alapok, és a magyar médiában konkrétumokat is mondok, Kossuth Rádió, napi és heti lapok, reklámozzák brókerek, hogy fektessen élelmiszer alapokba. És el is mondják, hogy arra játszunk, hogy ezek az árok emelkedni fognak, és ennek a hozamából mondja a cinikus brókergyerek gyerek a X heti lapba, majd kom ez a jövedelem kompenzálni fogja az áremelkedést, amit a többiek, akik ugye nem vesznek ilyen befektetési jegyeket, azok elszenvednek. Tehát magyarán átverjük a másikat, és az ő rovásukra spekulálva kaszálunk. Most ezt nem lehet csinálni. Tehát ez, egy, ez egy agyrém, és, és ebbe, ebbe a magyar lakosság nem tudom én hány százaléka vagy. Tudatlanul vagy szándékosan részt vesz. Akkor ne csodálkozunk, ez jön ki belőle. Biztos, a klímába, meg a bankrendszerbe. Uh, autonom város, az autonom emberek kellenek. ember embernél nincs autonom város, hogy ez jött ki ebből az Igen, egészből. Igen, de ezt nem misztifikáljuk, ez, ez csak annyit hogy gondolkodni kéne. Az meg nem fáj. Tehát tessék, próbálni. És akik, ugye médiában már, mint hogyha most a nem a, a válasz egyébként Murica Péter felvetésére, de, egy, de nem a nevében civil rádió. Ezt, ezt a szó szerint értelmezzük, hogy ilyen ételemben a, tekintető annak a kivételnek is, amelyik erősíti az általános szabályt, de valóban igaz, hogy azok az emberek, akik a, a médiából tájékozódnak most általánossában értelme ezt a szót, azok bizony bajban vannak, mert nagyon, spekulál, nagyon spekulációs módon tájékoztatják az embereket, hogy ebből az irámban múlósítják a tudatukat, hogy minél inkább anyagi lehessenek, nem, nem is alanyjai, tárgyai lehessenek ennek a fogyasztói társadalomnak. És ebben az építészet is egyértelműen ludas. A tárépítészettől kezdve a megélhetési de visszatérve itt a pénzügyi válságra és arra a szellemi globális válságra, aminek a következménye a pénzügyi válság. Ez az egész hihetetlen erősen összefügg a mammonizmus fogalmával, amit Szabolajos Lajos, miután Auschwitz-szót túlélve visszajött Magyarországra, azután fogalmazott meg a legalapvetőbben. A társadalmi rendszerektől függetlenül, ugye vagy, hogy az írás írja, vagy az Isten, vagy a Mammon szolgálata. Tehát az a fajta világgazdasági szisztém, ami az euróatlanti gépezet által Kelet-Európa bedaráltatik, és Magyarország éldaráltként a komprádor tolvaj maffia segítségével önként üveggolyókért cserébe daráltatja vele magát ebbe a lehetetlen szisztémába. Ez a rákos daganatok mintájára működik, ahol van egy győztet, győztesnek, tehát sikerorientált vírus, sejt, amely a többi rovására nyer újabb életteret. Na most ennek óhatatlan az a következménye, hogy a siker történet csúcspontján elpusztítja az összes többi életterületet, és ennek sikere élményeként ő maga is elpusztul. Tehát két élőrendszer létezik a földgólyon, ami minden határon túl növekszik, az egyik a rákos daganat, a másik pedig a világgazdaság jelenlegi szisztémája, és mind a kettő önpusztításhoz vezet. Hogy ezt úgy kutyaharapás szőrével mégis hogyan lehet gyógyítani, a túlélés, a puszta túlélés érdekében erre számos minta volt már a 20. század során is. Az első világháború után, a második világháború után mindig az újra, az élet újra megintításának a lehetőségéért egy-egy kisebb, nagyobb település megkapta azt a jogot, hogy önálló pénzt kvázi helyi pénzt, helyi talentumot. Mondjuk Tapolca disszel, ahol az első magyar látványtár megvalósult, ott ugyan nem fogalmazták meg az emberek, hogy helyi pénzben gondolkodnak, kvázi diszeli talentumban gondolkodnak, de mégis az történt, mert ingyen dolgozott mindenki másnak, a többinek, mint Gőte mesélyében, ugye? És mindenki nagyon keményen számon tartotta, hogy ki, hogy mennyivel tartozik. Enélkül nem valósulhatott volna meg az a szellemi érték, ami ott összejött. Na most ugyanerre van, ha, ha jól tudom, Bicskén egy nagyon-nagyon nehéz körülmények között történő ö, ö, törekvés történik a helyi pénz bevezetésére, és hát ennek a szellemi alapja itt a GUI downs aki ugye a, a szivárvány, tehát összeomlás után a szivárvány gazdaság kialakulása címmel magyarul is megjelent. Ez amiben számos ilyen példa van, hogy a világban, nem csak Európában, Latin-Amerikában, Új-Zélandon, stb. Hol, hogy működnek ezek a közösségek. Baromi nehéz a helyzetük, de nem lehet azt állítani, hogy, hogy, hogy kutyaharapás nem lehet szőrével. Tehát igenis, csak hát az a helyzet, hogyha valaki veszi a bátorságot, hogy helyi pénzt, akár ez ez azt is jelenti, hogy barátoknak segítek és dolgozok. És ők viszont dolgoznak nekem. Ez azt jelenti, hogy kihagyom ezt a ö, rákos daganatként működő világazdasági szisztemet, ami valamiféleképpen úgy érzi, hogy ez őrá beszél, és ezt meg fogja büntetni. Na most nagyon egyszerű példa. Most, mit tudom én, uszka. Puskás Ferenc agrármérnök, aki tulajdonképp Gandhi tanítványának a tanítványa, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy neki dolgozhatom. Ő, ő ott ő, hozzájön egy cigányasszony, és azt mondja, hogy beteg a gyerek, megfázott. Elmegy az orvoshoz, több mint 5000 forintba kerül a kiváltása. Erre uh -huh. lehajol a földre, fölvesz egy, egy, egy, egy gyógynövényt, ebből tessék tehát a gyerek meggyógyul. Ugyanez az építés területén is. Nagyon egyszerű építőanyagokat be lehetne építeni, és ahogy az Európai Uniós direktívák tiltják az, hogy a legegyszerűbb és legtisztább módon építs, ugyanúgy lehet, hogy sarlatánkén lesz megbélyegezve az, aki a gyógynövényekhez fordul. Van egy telefonhívásunk. Megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a tisztelt hallgatóval. Sikerül. Köszék. Szép a napot kívánok, ehhez az előzőhöz lenne egy kérdésem. Magyarországon most ugye pont ennek a az irányába haladunk, mert ezt a segítséget egyszerűen nem engedik a rendelkezések. Tehát, hogyha. Nekem van egy szőlőm, és ö, születhez alkalmi munkást keresek, akkor a barátomat és a közeli családtagomat is nem tudom, milyen furcsa módon tudom csak a szőlőben dolgoztatni, mert akkor azt mondják, hogy én fekete munkát végeztetek az illetővel. Tehát pont ennek az irányában megyünk a dolognak. Mit teszik erről gondolni, hogy miért jók ezek a. mi, hogy hogy miért nem jók, vagy hogy lehetne ezt kiküszöbölni, hogy a politika ne hozzon ilyen döntéseket, hogy ne tudjanak az ember, meg ha most mit nem tudom, építkezem, és akkor meghívom a barátaimat, hogy segítsenek építkezni. A törvény meg az előírások ilyen meg olyan, nem tudom, kötelezettséget rónak rám, hogy csak ilyen meg ilyen feltételek mellett, hívhatom a barátaimat házat építeni, mert különben törvényszegést követek el, és fekete munkát végeztetek az XY-nal, mert hogy nem tudom bizonyítani, hogy nem adok érte pénzt. Igen, erre mondják azt, hogy a Bérodalom visszavág, és ez nekem magamnak is eszembe jutott, hogy de nem akartam közbevetni, mert nem akartam hát, ünneponton lenni budica Péter felé, hogy nem így vannak uh, do a dolgok. Tudok erről. És, most le kell tennem, de égyelek. Hadd, hadd válaszoljak rá, a tibeti halottas könyben szerepel egy olyan szentencia, ha a törvény embertelen, nem kell törvénynek tekinteni. És egy olyan civil, autonóm emberi bátorság kell a gyarmati alávetettség ellenében, hogy igenis merem, és vállalom a kockázatot, hogy a barátaimmal együtt dolgozom. És jó, ilyen, pont ennek a következtében került Gandhi hosszú-hosszú időre börtönbe, Franciaországban, meg számos helyen a világban, és már Latin-Amerikában sokkal messzebb előre járnak az ilyen civil mikrokezdeményezésekben, meg Afrikában, mint itt tulajdonképpen a Kárpát-medencében, azt kell mondjam. Úgyhogy de ez nem jelenti azt, hogy pontosan nem szabad feladni, igenis küzdeni kell. Na. Hát ugye ezt hívják polgári engedetlenségnek hogy az ilyen értelmetlen szabályokat nem tartjuk be. Más kérdés, könnyű ezt mondani, Nagyon és nehéz, nehéz amikor valakit hát a meggyújtetnek, ha mozzal. mindenféle igazsága ellentétben van, de hát írva vagyon. tehát akkor ugye... Hát ez, amikor meggyógyít valaki egy, egy kis cigánygyereket úgy, hogy fölvesz a földről egy gyógynövényt, tessékanyuka elzerítassa meg a gyereket, és nem ö, ö, fizet ki lehetetlen összegeket, mert nincs is miből, és akkor az illető esetleg guruzslásért ö, elítélik, mert arra a gyógynövényre a mindenható globalista konszernek szüksége van, mint alapanyagra. És Azokat az orvosokat, akik munkanélkülek lesznek, fölveszik ilyen strukkiknak, ügynököknek, hogy, hogy ledarálják a, azokat az értékeket, ami a föld alól van. jön. Na most az a helyzet, hogy, hogy, hogy mégis valami reményteli, és hogy a növényektől is tanulhatunk. Én uszkán a cigánykocsmában hallottam, hogy Csernobyl-kor, Csernobili robbanás után észrevették a cigányok a, a a, az uszkai határban, hogy a szeldet levelű bodzának megjelent egy, egy, egy mutánsa, aminek a sokkal szebb lett a virága, és a belőle készült roboráló te, a gyógyító ereje is megnőtt. Tehát ahol a, az emberi morál csődöt mondott, a növények megmutatják az utat. Tehát ahogy a Sirák fiának könyvében is áll, a gyógyszereket a földből az adja az úr, és az igaz ember nem veti meg őket. És az a törvény, amelyik embertelen, az nem törvény. Az, had szójak még hozzá iménti telefonálónak válaszolva, hogy az egy dolog az ellenállás, de ezt viszont nem lehet egyénileg tenni. Tehát ha valaki csak ott helyben egymaga ellenszegül, azt ugye elkaszálja a rendszert. tehát nem fog ez másként menni, mint hogy civil összefogással, és meg kell kísérelni természetesen hogy a törvényhozásig elmenni, ezeknek a megváltoztatásáért, de valóban nem, nem túlfogadó képesek, tehát ezzel párhuzamosan a polgári engedetlenség az, az elengedhetetlen, úgy érzem. És hogy ez mennyire nagyon nehéz, épp a Miklósi Bandival beszélgettünk, aki számos alkalommal kedves részfevője és nagyon mélyen gondolkodó polihisztor barátunk, Ö, amikor még a mezőgazdasági minisztérium kötelékében dolgozott, egy fejtágítóra dobogókörnyékére elvitték az egész csapatot. És egyfajta lélektani pszichológiai tesznek vetették alá az egyedeket, köztük őt is. Amikor kiértékelték az eredményt, akkor a pszichológus az ő teszi az érve hihetetlen csóválta a fejét. Hát ez lehetetlen, hát ilyen nincsen. És mi is mi a probléma? A legnagyobb probléma az volt, hogy túlságosan közösségcentrikus a gondolkodása, oly mértékben a közösség szempontjait ö, teszi ö, első helyre a döntéseinek meghozatalakor, Műtőnk, hogy az az uralkodó, köz, elő, hogy van ez, a, ez a komprádor, euróatlanti hatalmi gépezet, ami bedarálni törekszik a kelet-európai kereti blokk utódállamait nyersanyagként, hogy annak a számára ez a fajta gondolkodásmód veszélyes. És ki is vetette magából ez a szisztéma a Miklósi bandit? Hadd szóljak itt közben egy eszembe jutott egy példa, hogy ugye annak idején úrike meinhof aki még mielőtt terrorista lett volna, ugye újságíróként működött, őt, őt úgy jellemezte egy hasonló vizsgálat, hogy hogy túlzott mértékű igazságérzete van. Pont. <gül> túlfejlett túlfejlett igazságérzete. Tészesen túl hipertrofizálódott de Nem mérség. elég hülye szegény, az, az volt a fő baj. <gül> Na most messzire jutottunk az Altonovárostól, de talán nem érdemtelenül, és bár eredetleg nem volt vele célom, de ebben a műsorban mostanában rendszeresen taglalt világválság témába botlottunk bele, és csak azért mondom, mert eljártában nem bánom, hogy itt történt, hiszen ez most a leg, legégetőbb kérdés, ami minket érdekelhet, és kell, hogy érdekeljen. És ezen továbban és közösen gondolkoznunk kell nekünk a mikrofon egyik oldalán és a tisztelt hallgatóknak a rádió túloldalán, túl hogy ne az előre elrendelt forgatókönyvek szerint alakuljon az életünk, hanem igenis ráhatásunk legyen arra, hogy mi lesz a sorsunk és a jövőnk. Talán ezzel a végszóval most a mai adást bezárnák. Köszönöm a hallgatók figyelmét, két hét múlva találkozunk visszahallásra, visszahallásra.